Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa, wa na'udzubillahi nasta nasta min shururi anfusina wa sayyiati a'malina <clears throat> May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا كولا صديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقَرَ فَازَ فَوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النار. اخواني و اخواتي في الله. الحمد لله. Untuk kesekian kalinya kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang mana kita telah sampai di halaman 28 Samaniyatun Wa Ishrun <clears throat> Samaniyatun Wa Ishrun At-Tadri Rabi. Latihan keempat Ikora Bacalah Di latihan ini Kita menemukan Beberapa kesulitan Terutama berkaitan dengan Pengucapan harokat huruf terakhir. Karena di sini antum bisa lihat cukup e, kompleks, kata-kata sudah mulai lebih daripada pada dua dan e, sudah mulai tarakib atau susunan-susunan katanya sedikit sulit. Ini biasa dalam pembelajaran bahasa dan tidak terlepas bahasa Arab. Jadi uh, sedikit demi sedikit kita uh, naik Sedikit demi sedikit kesulitan akan bertambah Ini satu hal yang wajar Ini dapat kita imbangi dengan satu hal yang sering kita ulang-ulang Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab ini akan uh, mudah kita lewati jika kita Terus melaksanakan atau melakukan meroja Mengulang pelajaran di rumah Ini penting Karena kalau sudah Antum baca hari kemarin misalnya Sebelum kita bertemu malam ini Antum sudah mempersiapkan bacaan misalnya tadi pagi Antum tahu batas akhir Pembahasan kita pada pekan lalu adalah halaman 28 Antum bersiap-siap misalnya dari rumah Antum yang di studio atau ikhwan dan akhwat yang ada di rumah bersiap-siap sebelum kita mengudara Antum sudah sedikit 5 atau 10 menit Antum mengulang kembali pelajaran yang akan kita pelajari Selek sekaligus bisa jadi Antum menambah bacaan ke pelajaran selanjutnya yang nanti insya Allah akan kita bahas pada hari ini Sehingga jika Antum e, lakukan e, strategi tersebut atau cara tersebut Maka insya Allah tanpa terasa kesulitan-kesulitan akan kita hadapi akan mudah kita lewati ini sekali lagi kita tekankan untuk kebaikan kita semua karena tujuan mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah maka perlu didukung dengan kesungguhan dan tentu dengan keikhlasan terlebih dahulu dan kesabaran karena Ya, tidak ada uh, satu usaha kecuali pasti ada rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan. Dan insyaallah dengan keikhlasan dan kesungguhan dan kesabaran, insyaallah semua rintangan akan mudah kita lewati. Baik, uh, ada baiknya kita akan mengulang sedikit pembelajaran kita di latihan keempat ini Iqra' sebelum kita masuk ke uh, latihan berikutnya, latihan kelima. Baik. <tuh> Ana baca antum ikuti semua. Istimewa semua keris. Istimewa semua keris. Nanti ana minta antum gantian antum yang baca. Antum lihat atau terlibur awi, enggur yaqwan atau terlibur awi. Antum lihat semua alat yang keempat. Ekor. Istimewa semua keris. Istimewa semua keris. Dengarkan kemudian ikuti. Aina baitul mudarris Aina baitul mudarrisi Aina baitul mudarrisi Aina baitul muddarisi. Hua baidun. Hua baidun. Al Quranu kitabul Al Quranu kitabul Allahi. Al Nanti melihat Al Quranu tidak berubah menjadi kasrah atau yang lainnya. Tetap seperti semula yaitu asalnya hurufatnya apa ya kawan? Dhammah Kitabullahi Kenapa hi di sini? Kitabullahi Kita pelajari pada pelajaran lalu Ketika kita menyambung dua kata Sehingga menjadi satu kalimat yang sempurna Kalimat ini artinya penisbatan Alkitab ini didisbatkan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya Allahi diberi Kasrah Kitabullahi Eh kawan kita lanjutkan Al-Ka'batu Baytullahi Al-Ka'batu Baytullahi Muhammadun Sallallahu alaihi wasallama Muhammadun Sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi Rasulullahi Kharajal mudarrisun min ghurfati al-mudiri. Kharajal mudarrisun min ghurfati mudiri hmm. Kenapa mu min ghurfati? Kenapa ghurfati, akhwan? Karena di diberi oleh. Karena min hmm. harf jar min. Min ghurfati al-mudiri. Kita teruskan. Hadza baitu Hamidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika Khalidin, khalidin. khalidin. Hmm. kenapa di sini Hamidin lalu Khalidin? Semuanya kasrah tanwin. Apa sebabnya? Karena tadi apa tadi yang nabi bilang? Terisbatan. Terisbatan. Ah. Kalimat baitu lalu dan Hamidun digabung maka asalnya baitun lalu Hamidun kalau terpisah satu sama lainnya. Ketika kita sambung maka Kata terakhir kita beri tanda Kas. Kasratanwin Hada baitu hamidin Wadhalika baytu khalidin Fahim tu? Fahimna Bagaimana minta? Tidak hanya Fahimna Tapi belum pernah faham InsyaAllah Insya Insya Jika tidak ada yang dipahami maka segera ditanyakan Jangan bilang Fahimna kalau tidak faham Kita lanjutkan hmm. Ibnu Anmarin Talibun Ayahkuan Ibn Muhammadin thabibun wa Yasirin tajirun wa Yasirin tajirun Antum ada di sini kalimat ibnu lalu wabnu Kenapa di yang pertama ibnu alifnya dibaca lalu kedua alifnya tidak dibaca Ibnu Lalu ketika di diidahuli oleh huruf-huruf waw Kenapa tidak wa ibnu? Kenapa langsung wa bunu? Perlu diketahui, walaupun sekarang antum belum uh, harus tahu secara detail, tapi penting karena ini menyangkut uh, beberapa kalimat yang kita temukan di sini dan bagaimana cara bacanya. Maka perlu diketahui alif. Alif ini uh, jika kita beri penjelasan yang ringkas saja jika alifnya itu di atasnya ada tanda Hamzah Apa tanda Hamzah? Hamzah Beda antara Hamzah dengan Hamzah Kalau Hamzah nama pakai H ha. Tapi kalau Hamzah yang ada di huruf hijaiya itu pakai H ha. Hamzah Kalau nama Hamzah Jangan jangan salah Jika di atas alif itu ada Hamzah Dengan H ha. Hamzah Maka dibaca alifnya Baik di awal maupun di tengah, baik kalimat ibnu di awal maupun di tengah. Tapi jika tidak ada di atas alif itu tidak ada hamzahnya, maka di awal kalimat dia dibaca alifnya ibnu dibaca. Tadi ketika di tengah atau didahului oleh satu kalimat maka alifnya tidak tidak bisa dibaca, tidak harus dibaca. Bukan tiada harf di baca, tidak dibaca. Jadi disambung. Wa benu langsung. Tidak. Wa La. Salah. Wa benu. Alifnya di sini antum lihat tidak ada tanda Hamzahnya. Ia kan, ikhwan. kawan? Antum perhatikan di situ. Tapi di sini ada tanda yang terkesan seakan-akan itu ah joma. Eh, Parah itu bukan joma. Itu tanda menunjukkan bahawa alifnya tidak memiliki hamzah. Maka di awal dibaca ibnu tidak didahului oleh kalimat satu apapun ibnu Tapi ketika didahului oleh waw misalnya di sini maka ketika akan disambung huruf waw dengan kalimat ibnu atau kata ibnu maka alifnya tidak dibaca langsung dimasukkan ke ba wabnu paham nanti insyaallah di tengah-tengah eh, kita baca akan kita temukan lagi di situ <tuh> sambil kita lihat ya kan Anak talibat Ibnu Ibn... ah. Ibn Ammarin Talib hey, Ibnu Ammarin Talibun Tayyib kita sama-sama Ibnu Ammarin Talibun Ibnu Ammarin Talibun Wa Yasirin Tajirun Wa Yasirin Tajirun Tayyib Baitul Mudarrisi Saghirun Baitul Mudarrisi Saghirun Wa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 Lagi-lagi kita kita ketemu apa di sini Ikhwan? Ketemu dengan kalimat Ibnul nah, Alif yang ada di kalimat atau di kata ibnu Anda melihat ada Hamzahnya tidak di situ? Tidak, tidak ada Maka ketika didahului oleh huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya Maka alifnya sekali lagi tidak di, dibaca Tidak dibaca Anabnu Abbasin Fahim Tum? InsyaAllah Fahim Tumah Mas Tamir kita lanjutkan. Wabnu man huwa Wabnu man huwa Wabnu Khalidin Wabnu Khalidin Aina masjidur rasuli Sallallahu alaihi wasallama Aina masjidur rasuli Sallallahu alaihi wasallama Hua fil madinatil munawwaratih Wa bintu, Hamidin bintu Hamidin fil Madrasati. Bintu Hamidin fil Madrasati. Wa bintu Muhammadin fil Jamiati. Wa bintu Muhammadin fil Jamiati. Kenapa di sini ada uh, al Madrasati lalu al Jamiati? Apa sebabnya, kawan? Berkasrah? Karena Ada, orang... Karena ada, ada orang... harful, jar. Hmm. Apa harap ucarnya ya kawan sini? Fi. Fi makahu isim setelahnya atau kata setelahnya menjadi kasrah. kasrah. Kita lanjutkan. Ismul mudarrisi sa'idun. Ismul mudarrisi sa'idun. Wasmul muhandisi khalidun. Wasmul muhandisi khalidun. Lagi-lagi hmm. kita ketemu dengan Alif yang tidak berhamzah, teman Lagi-lagi kita ketemu uh, mirip seperti kalimat ibnu. Di sini kalimatnya apa di sini ikhwan? Ya, Ismun. Ismun. Di awal dibaca ismu, tapi ketika dia didahului oleh satu huruf atau satu kata, maka dia uh, alifnya tidak dibaca. Wasmul muhandisi langsung dimasukkan ke dalam sin. Kita lanjutkan. Ammut talibi ghaniyun. Khalimul Talib Qaniun, Babul Masjid Miftuhun, Babul Masjid Miftuhun, dan Babul Madrasah Mughlakun, dan Babul Madrasah Mughlakun, Mughlakun, Mughlakun. Ma Mana Mughlakun ya kawan? Tertutup. Tertutup. Khalu Hamidin faqirun Khalu Hamidun faqirun. Maana Khalun? Khalun. Khalun, tadi atasnya sebelumnya ada ammun. Ammun dengan Khalun maknanya sama, paman. Tapi apa bedanya, ikhwan ya, di sini? Kalau ammun paman dari bapak. Dari bapak. Kalau Khalun? Paman dari ibu. Dibedakan dalam istilah Arab antara paman dari bapak dengan paman dari ibu Ini kaitannya penting ketika dalam pembahasan ilmu faraid. Karena amun mendapatkan termasuk daripada ahli waris Adapun khalun bukan termasuk ahli waris Jadi paman Dilihat dulu paman siapa? Kalau paman dari pihak bapak maka dapat termasuk ahli waris Tentu dengan syarat-syaratnya Kalau paman dari pihak ibu khalun Oh ternyata tidak dapat Bukan termasuk ahli waris Kita lanjutkan Siaran Abbas di jalan. Siaran Abbas di jalan. Hmm, mana mana siaran, ya, kawan? Mobil. Mobil. As as as jalan. Jalan. Nah, setelah ini, anak minta antum baca. Ibu man anta? Ibu man anta? Anak buah guru. Anabbu almudarrisi. Aina alkalbu? Aina alkalbu? Huwa tahta as Huwa tahta as-sayyarati. Hmm. Mana tahta? Di bawah. Di bawah. Tahta as Lihat. Sayyarati tadinya asalnya as-sayyaratu menjadi as karena ada tahta. Paham baik nah, ana harap setelah kita baca sudah antum uh, pahami dengan benar makna maupun cara membacanya ana minta antum yang akhir keren fadal setelah ini kita akan buka uh, kesempatan untuk para pendengar fadal aina baitul mudarris nعم nah. huwa ba'idun hmm, sebentar artinya sama antum kenapa al mudarris bukan al mudarrisu karena dijawli oleh isim sebelumnya. jika baitu dan al-mudarris disambung, maka ini menjadi kalimat idhafah penisbatan. Maka kata terakhir menjadi kasrah. Al-Qur'anu kitabullah. Naam. Al-Ka'batu baitullah. Jayyid. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah الله طيب خرج المدرس خرج المدرس من غرفه المدير جيد هذا بيت حامد وذلك بيت خالد طيب ابن عمال طالب وابن ياسر تاجر طيب kenapa di sini ibnu ابunu... alifnya dibaca ketika disambung atau idh haruf waw kenapa alifnya tidak dibaca ya akhi karena alifnya tidak ada huruf hamzah. Tidak ada, tidak ada huruf hamzah kecil di atasnya tadi di bawahnya. Hasan. Ini sebenarnya bukan jawaban yang yang sempurna sebenarnya, tapi ini sebagai apa namanya? cara yang praktis kita membedakan. Cara praktis untuk membedakan mana alif yang dibaca, mana alif yang e, tidak dibaca. Ini cara praktis, tapi sebenarnya ada istilah-istilah yang sebenarnya kita coba sedikit di diundur artinya nanti istilah ini kita akan pelajari setelah kita pada sampai pada babnya. Nah. Baik, antai akhir Karim? Antai ya Imam, tolong. Sampai di mana tadi, Aqi? Wa nah, ibnu Yasir intajir. sampai di situ. Baitul Mudarrisi. baytul Mudarrisi shoghiru shoghirun. baytul Mudarrisi shoghirun wa baitul tajir ha ta'iri wa baita izamaitu tajiri kabir hasan ha teruskan ana miftahu sayyarati sayyarati hasan ma mana miftahu kunci ayna miftahul bayti hmm jaid teruskan man anta ya waladu jaid Ana binnu Abbas Abbasun atau Abbasan atau Abbasin Abbasin Ah kenapa Abbasin <laughs> Karena saya membaca Abbas La <laughs> ya khil Mana yang mana ya ikhwan ana binnu Abbasin atau Abbasun Abbasan Abbasin. Abbasin. Abbasin Karena ini kalimat ini kalimat yang ana sebutan tadi apa tadi istilahnya ikhwan ya, penisbatan. penisbatan maka kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya harus di kasar. Tapi ada lagi orang Anabnu... sekali Abbasin. Naam. Wa bunu man huwa huwa bunu Khalid. Wa Khalidin. khalidin Khalidin. Khalidin. Nisbatan. Taib nisbatan. Baib. Ini ana tadi sedikit demi sedikit lebih lebih kompleks طيب اه kita lanjutkan antum ya اخي تفضل انت مصراحه لو تفضل يا اخي استر عبد الله اخي انت اخي تفضل مدرس تفضل يا اخي اين مسجد رسول صلى الله عليه وسلم هو في مدينه المدينه Wa bintu Muhammadin Pil jamiate Jai Ismul mudarrisi Sha'idun Wasmul Wasmul Muhandisi Khalidun Ammul talibi Ghaniyun Ba Babal Hmm Babul masjidi maftuhun wa ba' wa Wababul mudarr hmm mughlaqun mughlaqun taib cukup ya akhi anta akhir كريم ya ustaz taib la taib anta ya akhi khalu hamidin faqirun hmm mana nagalo ya akhi khalan paman dari ibu taib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 Karena nanti ketika nanti bertemu dengan soal-soal e, seperti ini di halaman-halaman berikutnya. Antum sudah otomatis tahu bagaimana cara bacanya. Ini penting. Maka terus latihan-latihan. Dan ditanyakan. Dan ditanyakan. Jika memang tidak paham, jangan bilang sudah paham. Diusahakan antum memahami semua e, yang kita pelajari. Baik maknanya maupun bagaimana cara bacanya. Ini penting anda sengaja mengulang-ulang ini padahal ini sudah sudah lebih dari 3 kali anda ingat sudah, ingat anda sudah 3 kali ini tapi karena menemukan eh kawan-eh kawan baik di studio maupun yang ada di rumah anda yakin uh, menemukan beberapa kesulitan di sini ini penting agar uh, pembelajaran kita untuk selanjutnya akan lebih lancar jika hal-hal seperti ini sudah kita pahami bersama baik kita akan buka tanya telepon di 8236543 bagi antum para penyanyi yang akan uh, mencoba untuk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 Istamir. Huwa ba'idun. Jaid. Al-Qur'anu kitabullahi Jaid. Mengapa kitabullahi? bukan kitabullahu atau kitabullaha Kerana penisbatan. Ah, karena penisbatan. Tayib. Istamir. Al-Ka'batu baytullahi Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Tayib. Kharajal mudarr. Kharajal mudarrisu. Min hurfatil, min hurfat, min hurfatil mudiri Jaya, mana hurfah? Hurfah kamar Ruangan Tari. Ruangan Istamir Hada, baytu hamidin, wadhalika, baytu halidin Mantaz, istamir Ibnu ammarin, salibun, wabnu yasirin, tajirun Ah, sant Kenapa saya tajirun, bukan tajirin, akhi? Tajirin kerana penisbatan. Ah, tajirun atau tajirun antum maksud tadi? Uh, ta, tajirin tajirun. Ta Allah tajirun wa yasirin tajirun. Oi. Oh, ya. Wa yasirin tajirun. Tay, bukan penisbatan. Penisbatannya di kalimat Ibnu Yasirin. Tajirun sudah berdiri sendiri. Sehingga tidak tidak jadi kalimat uh, penisbatan di tajirun. Faham ya. faham tak ya, اخي? Ya. Tay, ya, اخي. Teruskan aku fahami. Baitul Mudarrisi so, uh, Baitul Mudarrisi صغير نعم وبيت التاجر كبير حسن هذا هذا مفتاح السياره ممتاز اين مفتاح البيت نعم من انت يا ولدي جيد انا ابن عباس نعم شكرا جزاك الله خير terima Terpurnya. kasih pak baik oh. di belakang al akh tadi kami persilakan di line telepon 823-6543 bagi anda yang akan mencoba Assalamualaikum Halo Halo, ya, wa Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon dikecilkan radionya ibu atau agak jauh Halo Ya silakan Siapa namanya ibu? Ya dari mana ibu? dari sahabat? Umi Afisena, Afisena Umi Afisena, di Raulung buku ya? Ya, betul Baik, Umi ada bukunya? Ada Ada Uh, batas tadi terakhir tolong dibaca. Wa ibn Mu'awiyah. Tayyib. Wa ibn Mu'awiyah, wa wa ibn Khalid. Mumtaz. Aina Masjidur Rasulillah sallallahu sallallahi alaihi wasallam. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, istamirr. Huwa fil Madinah fil Mudda Munawwarati. Mumtaz. Bintu Hamidin Fil Madrasati Wabintu Muhammadin Fil Jami'ati Mumtaz Ismul Mudarrifi Sa'idun Wasmul Wasmul Muhandifi Khalidun Mumtaz Ammut Talidi Ghaniyun Nah Babul Masjidi Maktufun Sebentar Umu, masyarakat lancar sekali Umu paham kenapa ini kasaranya demah Ba insyaallah. Eh penisbah kain. Ya, baik, baik. Teruskan. Sambutan. Wa babul madrasati wal bab wa babul madrasati mawdu' مغ... mughlabun. Jayid. Istamiri. Hal wahidin Naam. Siyaratu abbasin fis sa fissarii... Muntaz. Syari'i. Naam ibnu man anta na'am ana mudarrisi sekali lagi ummu anabunul... ana bunul ana bunu mudarrisi mumtaz ayna sayyaru na'am huwa tahta sayyarati jayed barakallahu fikum ma sha Allah syukran makasi tazaal khair umu afisana taib di belakang Umu afisana Tafak dulu bagi antum para pendengar Radio Roja untuk menghubungi layan telefon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya dengan siapa ada di mana Pak? Uh, Abu Lukman dari Kerangkak. Tepat. Silakan Pak Abu Lukman. Abu Abu Lukman sering sekali ntelefon sepertinya Pak ya. Uh, belum sekali ini. Sekali ini? Serangan, oh bermakna ya. Abu Lukman yang lain ini. Bina percakapan dari pelajaran yang telah dilaksanakan selama ini. Ya. Yeah. Uh, Anda mau bacakan kira kira boleh tak tuh saya. Bapak membuat Bapak dialog. Berkapan, dialog dari yang telah dipelajari. Oh silakan, baik silakan, tidak masalah. Tofikar. Ini pertama antara kita bukti tera Aliun Hamidun. Masya Allah, Aliun dengan Hamidun, baik. Pertama, ini mohon koreksi. Terangkan. Labas, labas. Silakan, silakan, silakan. Manhaa waladun, haa waladun Muhammadin. Sebentar, Abu Lukman sekali lagi man? Man, manhaa waladun. Tidak perlu pakai waladun, Man manhaa. Nah, kalau man haza waladun benar dari sisi bahasa Indonesia, Indonesia Tapi ya. salah dari sisi bahasa Arab Susunan susunan kata Abu Likman tadi sudah benar tapi dalam bahasa Indonesia Salah dalam bahasa Arab Jadi yang tepat man Apa tadi sekali lagi apa Likman? Man haza Man haza saja sudah nah, Man haza Bapak ingin bilang anaknya Muhammad Bapak? Nah, nah, ini anaknya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad ya, betul, Jadi ya. Hadha waladu muhammadin Waladu Hadha waladu muhammadin Baik, istamir hmm. uh, Ma kitabu zalika ya hamidu Zalikanya uh, okay. diletakkan setelah ma Ma zalikal kitabu, oh, ma kitabu. Uh, Maknanya apa ini ya Abu Luqman? Ante mau bilang apa ini? Ini kitab apa gitu Oh Ini kitab Al-Tawheed Ini kitab Al-Tawheed Ahsan Stamir teruskan Zahabu Zahabu Zahabu Man hadah ini Haa Taip Labas Zalika Zahabu Mudarrisi Zalika Zahabu Mudarrisi Zahabu Mudarrisi Taip Sayaratu man Zalika ya Hamidu sementara Abu Rahman sebentar sayyaratu sayyaratu ma bayyaratu man zalika ya hamidu tayyib zalika sayyan muhandisi zalika sayyaratu muhandisi muhandisi ahsant istamalu ayna hadha miyhaniku ya hamidu ma fi mushkila ayna hadha mirhadu mirhadu Ya Hamidu. Sekali lagi Abdul Rahman. Aina, Aina Haza. Haza. Aina Haza Mirhadu Ya Hamidu. Eh, coba terjemahkan Abdul Rahman. Saya nggak paham itu. Apa itu eh, maksudnya? Uh, di mana di sini uh, WC ya? Ah, ah ini ah, tarik, susunan kata yang itu. Pak Abdul Rahman buat ini susunan kata dalam bahasa Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi kalau mau dibuat dalam di bahasa Arab. Uh -huh. Sekali lagi Abdul Rahman, tuh mau bilang apa tadi? Anda lupa? Uh, di sini di mana weh? Uh, ah. Yeah, Tapi antum bilang begini. Mm -hmm. Ainal mirhabu huna, ainal mirhabu mirhabu mm -hmm. huna. Mm hmm. hmm. Nah, di mana WC di sini? Uh, Maksudnya antum sedang di satu tempat. Iya. Yeah. Antum datang sama orang, al mirhabu huna ayna atau ainal mirhabu huna? Mm -hmm. uh, begitu. Ya. Tapi letaknya gua fi fil hammam. Hawa, wafil. Wafil hammam. Tapi, syukran jizala, hair. Hair, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pemula mungkin tidak masalah ya, tadi, taip, tapi ha nanti ke depan akan diperbaiki. Baik, <laughs> di belakang Abu Lukman di kerangkan kami persilakan kembali bagi antum di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Ibu? Dari Ummu Akmal di Depok. Taip. Umu Ummu Akmal masyaallah. Ummu Akmal sering seperti jangan telepon ya. Nihan, Alhamdulillah ya? tiap Saya kajian ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk supaya lancar ya. Iya, iya, iya. Umma sebelumnya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah, Pak Ustaz. Pernah, Tayib. Silakan Umma dibaca dari awal kembali, dari Iqra tadi, ha. Naam. Aina baitul mudarrisi huwa baidun. Naam. al Sekali lagi, Umma. Alqur'an Alqur'anul Al-Qur'anu, Jaid. Al-Ka'batu Baitullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Basorullahi jayyid. Kharajal mudarrisun min ghurfatil mudiri. Tayyib. Haza baitu Hamidin wa dhalika baitu Holidin Jayyid. Ibnu Ibn Ammarin Talibun, Wabnu Yasirin Tajirun. Nasyid, Ummu Akmal faham kenapa kasroh pendem kenapa bermah paham semua ni. Alhamdulillah. Teruskan Ummu Akmal. Ba'itul Mudarisi Sogirun. Ah wa... sekali lagi Ummu Ba'itul. Ba'itul Mudarisi Mudarisi. Ah Mudarisi Sogir. Betul betul Ummu tadi. Ba'itul Mudarrisi Iya yeah. Sekali lagi Ummu. Ba'itul Mudarisi Sogirun. Nah. Wabaitul Wabaitu baitut tajiri kabirun taid haza miftahu as sayarati nam ayna miftahul baiti nam man anta ya waladu N ya waladu A ya waladu ana ibnu abbasin nam wa ibnu man huwa huwa halidin nam Aina masjidur rasul sallallahu alaihi wasallama nam Wa fil madinatil Mumtaz Bintu Hamidin Fil madrasati Wa bintu muhammadin Fil jamiati Masya Allah Ismul mudarisi sa'idun Wasmul muhandisi kholidun Sekali lagi umum Wasmul muhan H ha, Wasmul muhandisi kholidun Itu masih terdengar ha. Ana minta H ha. H ha besar ya H ha. ha besar ha. Muhandisi kholidun Taip Am mutalibi goniun. Babul Masjidi maftuhun nah. wa babul madrasati mughlakun. Na'am. Halu Hamidin faqirun. Na'am. Abbasin fis sari. Na'am. Ma mana syari' omo? Umu... Jalan. Nah. Jalan Tayib. Kalau sari jalan besar, kalau sari jalan kecil ya, maksudnya. Oh, wallah alam, mana kata bedanya. <laughs> Teruskan, oh. No. Ibnu man anta? Anabnul Mudarisi. Naam. Aina kalbu? Sekali lagi, Bu. Ainal kalbu? Daib. Huwa Tahtas sayyarati. Daib. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Terima kasih, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum dari Ummu Khalid ya, sekarang kita terima telepon dari teman-teman lagi. Iya, asalamualaikum dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Dari Ummu Aulia di Penggilingan. Oh ah, iya, Bu. Ummu Aulia ada bukunya? Alhamdulillah ada. Baik. Ha mau jawab Pak Ustaz. Ah, ah, Baik, ya, alhamdulillah. Silakan Mudarris awakkan balik. Iya. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullah. Al Baik. Al-Ka'bah tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullah. Mumtaz. Khara mudarrisu min uru fatil mudiri muntaz hadzal baitu ha sekali lagi ommu hadza baitu hamidin wa dzalika baitu khalidin kaid ibnu ammarin qalibun wa ibnu yasirin tajiru tau sekali lagi ommu wa ibnu yasirin tajirun baitul mudarisi saghirun Nah, sekali lagi omu sa, sa wa baitul muda risi sahirun. Sa, sahirun. Bahtul muda risi sahirun. Muntaz. Wa baitut ta'jiri. Hah? Afan sekali lagi omu. Sekali lagi. baitut ta'jiri. Naam. Kabirun. Ah, sant. Baik Setamir, teruskan. Hada mista husayyari. Sekali lagi omu. Hada. Aza <tuk> mistahu sayyarati. Naam. Aina baiti? Naam. ya waladu? Ummu tidak keberatan sampai terakhir, Ummu? Insyaallah enggak, Pak. Silakan, Ummu. Hmm. Man anta ya waladu? Naam. Abbasin. Masyaallah. Wa ibnu huwa, Khalidin. Masyaallah. Kenapa di sini uh, alifnya tidak di dibaca Ummu? Karena tidak ada hamzahnya. Assalamualaikum, Istamir. Aina Masjidul Rasuli, Sallallahu Alaihi Wasallama, mm -hmm. wa fil Madh, uh, wa fil Madinah til Munawwari. Muntaz. Baithu Hamidin. Uh, Sekali lagi omong. Baithu Hamidin. Bintu itu nun. Oh iya. <laughs> bintu Hamidin. Fil madrasati nah. wa bintu Muhammadin fil jamiati. Ismul mudarisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Baik. Hanya jangan terlalu ditekan Om. Mohon biasa saja. Oh, muhandisi. Ya. Wasmul hmm. muhandisi Khalidun. Baik. Ammat talibi ghaniyun. Sekali lagi Om, am. Ammat talibi ghaniyun. Ammut talibi. Am oh iya. Amm al-tolibi ghaniyun Bapu al-masjidi maftoohun Wababu al-madrasati mughlaqun Taib ha Khalu hamidin faqirun Naam Sayyaratu abbasin Fi-fi-ssari'in fi syariin, Siin? <Sari> fi syariin, Taib Ibnu man anta Naam ana binnu ma mudarrisin tayib ayna qalbu wa tahta fikum jazakallahu khair afwan assalamualaikum Kata -kata. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian uh, ibu terima kasih kita masuk ke latihan kelima at-tadribur rabi afwan at-tadribul khamis at-tadribul khamis At latihan kelima Ka'win jumalan mufidatan bimal ilfaraghi fi ma yali. Ka'win mana ka'win? Jadikanlah. Hmm. Uh, jadikan. Jadikan. Ku jumalan jumlah. Jumalan jamak daripada jumlah. Jumlah. jumlah. Mana jumlah? Kalimat. kalimat. Hmm, jadi bentuklah kalimat-kalimat mufidatan. Mufidatan yang Berung. yang sempurna. Hmm. Diminta di sini adalah membuat kalimat-kalimat uh, yang sempurna bimal il faraq. Bagaimana caranya ikhwan? Bi dengan mal i mengisi al farag. Al farag itu tempat yang kosong. Maksudnya mengisi titik-titik yang antum lihat ini. Fi dalam kalimat-kalimat berikut. Fi dalam apa-apa yang berikut. Maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini di awal tadi dilatihan empat antum dilatih untuk e, membaca. Di sini antum dilatih selain membaca juga memahami dan setelah itu meletakkan di tempat yang kosong kata yang sesuai agar menjadi kalimat yang sempurna. Agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah ini berarti dua apa namanya dua kemampuan diuji langsung di sini kemampuan membaca plus memahami lalu uh, antum diminta untuk memutar otaknya sedikit untuk mengisi kalimat yang ada uh, afwan mengisi tempat yang kosong atau titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang atau kata yang sesuai nah ini tentu tentu tidak tidak tidak dari nol antum antum mengisi ini artinya ini perlu modal nih mengisi ini perlu modal dan modalnya adalah mufradat kosakata yang telah kita pelajari sebagaimana perkataan uh, pepatah Fakidus syai layyuti orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa faqid asyai yang tidak memiliki apa-apa layyuti tidak bisa memberikan apa-apa tentu yang, yang hanya bisa mengisi ke, ke, ke tempat yang kosong ini hanya ikhwan-ikhwan eh, saja yang benar sungguh-sungguh belajar hmm, insyaallah baik kita mulai dari ikhwan di studio siapa yang memulai antum khabar baik al baiti mughlaqut baik antum baca dulu kalimatnya Dididik al-bayti. Tid. Al-bayti mughlaqun. Taib. Babul bayti mughlaqun. Hmm. Babul bayti mughlaqun. Mughlaqun. Ahsanta. Ada jawapan lain? Hmm. Tidak ada jawapan lain? Taib. Barakallahu Allah Ya, ada Ustaz. Nah, apa huwa? Miftahul bayti. Miftahul bayti mughlaqun? La, Nafi datul baiti, mukhlakon. Kan tapi nanti berubah mak ini ya kirim. Mukhlakon, tidak. Mughalakotun. Mughalakotun. Sudah betul, bawul baiti. Tidak, tidak, tidak ada jawaban lain. Taya. <laughs> Nomor dua, ah, man? Fathul akhir, fathul akhir kirim. Aina miftahus syiarati. Aina miftahus syiarati. Ahsant Ada jawaban lain? Kecuali itu? Nah, ada jawaban selain ini? Tidak ada. Aina miftahus syiarat bolehlah saya kerip? Nomor tiga. Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam rasulillah. Ah, sudah betul. Di belakang Edik animat uh, di dalam uh, jawapan sudah nak? Allah. Saya minta harokatnya siapa nak? Sekali lagi, akhir ya Muhammadun Muhammadun sallallahu sallallahi alaihi wasallam. Rasulullah Rasulullah Taip, Rasulullah Taip, antar ya Akhir-kirim Imam, antar bisa, akhir-akhir? ya, akhir-kirim ya? akhir Baytul eh, Baytul-tabibi Baidun. tabibi Baytul-tabibi Baytul-tabibi Baytul-tabibi Baytul-tabibi Al-Quranu Kitabullahi Baik Mr. Tamir ah, man? Ayo bersiap-siap Yang lain bersiap-siap Yang yang sudah jawab Yang belum Maka bersiap-siap Memberikan me jawaban Khadijatu Titik-titik Hamidun Hmm Khadijatu Bintu Hamidun Khadijatu Bintu Hamidun <khodijatun> Ahsant Baik Mr. Tamir Ana Titik-titik Al-Mudarris Nah ana ibnul mudarris ana ana bunul mudarris ngamana ibnul sini ngamana ibnu anak taip ana bunul mudarris taip sahih anta ibnul mudarris <laughs> taip sahih sahih alhamdulillah taip 8 laban tadidik nah, at-talibi maqsurun di sini tentu harus dipahami terlebih dahulu mak kalimatnya lalu antum nginang-ngira apa ini kata yang kurang pantas di sini At-tolibi, mana at-tolibi? Murid. Murid. Murid. Maksurun, mana maksurun? Patah. patah. Eh, apa yang patah di sini? Patah hatinya atau patah apa-apa yang? <laughs> Baik, ha, ayah kawan. Baiklah, baiklah. Qalamut <tolimu> talibi makhsur. Ah, qalamut talibi makhsur. Ternyata pulpennya, bukan hatinya alhamdulillah. Hanya pulpennya saja. Bukan sekali hati apa. Baik, talibi makhsur. Mungkin. Itu sah. Babu sah. Baabu. Baabu ditadidik mafthuh. Nah, kasir. Jawabannya banyak ini, bisa berbagai macam kemungkinan. Akhy, fatal. Fatal. Babul Madrasati mafthuh. Babul Madrasati mafthuhun. Atau babul baiti mafthuh. Atau babul sejarati mafthuh. Atau babul masjid mafthuh. Banyak. Alhamdulillah. Setiap yang punya pintu. Setiap yang punya pintu. Kharajal Mudarisu min titik al Mudir. Ah, al Mudir. Kharajal Mudarisu. Ah, fadhakh. Rajul mudarris min ghurfati almudir min ghurfati almudir taiba kita nyatakan dulu latihan ke-6 setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan di rumah antum paham akhy eh, latihan kelima ini nanti antum hmm, antum murajaah di rumah murajaah di rumah nah hmm. latihan ke-6 sahih at-tarkibat sahih at-tarkibat at-taliyah Sahih, mana sahih? Sahih, benarkan. benarkan. Nah, Di sini artinya nanti kalimat-kalimat yang antum lihat boleh jadi salah, maka antum tugas antum membenarkan, bagaimana mengkoreksi e, akterkibat, mana akterkibat susunan, susunan susunan kata atau liyah sahi at akterkibat at koreksi atau benarkan susunan susunan, -susunan kata atau liyah berikut. Hmm. kita baca dulu. Al-qalamu at Al attalibi. Al-qalamu attalibi. Apa yang salah di sini? Ada bagaimana cara eh um, berikan jawabannya? Man yakra? Siapa yang baca? Al-qalamu attalibi. Apa yang salah di sini? Kawan? Ada lam di qalam. Ah, ada flam di, ah, di qala seharusnya tidak ada. Yang benar bagaimana? Qalamu talibi. Qalamu attalibi. خلاص. Qalamu attalibi. Hmm. Betul yang salah betulnya? Akhir imam. Alif lam di di al-Qalam. Seharusnya tidak ada. Qara'u mutthalibi. Ah, yang kedua nih lihat. Antum lihat di bawahnya bintu Hamidun. Bintu Hamidin. Apa yang salah di sini, akhon? Kasrah, raka'rah. Di mana? Apa yang salah? Harakat terakhir huruf Huruf dal di kalimat Hamidun. Seharusnya Hamidin. Nah bagaimana jadi jawabannya akhir? Bintu Hamidin Bintu Hamidin Karena ini penisbatan maka kalimat terakhirnya harus Kasrah Lalu lihat di bawahnya lagi Nomor tiga Ismul Walada Ismul Walada Apa yang salah disini ikhwan? Kasrah Huruf dal Huruf dalnya seharusnya Kasrah Jadi jawabannya Ismul Walada, Ismul walada. Kenapa kasrah? di sebelah. <tuh> um, al walad dirisbakan ke isim. Baik. Babus sayyaratu. Lagi-lagi hmm. apa yang salah di sini? Harakat. Terakhir. terakhir huruf Tak marbuto yang ada dia ya sayyara. seharusnya sayyarati. Babus sayyarati. Paham tu Mi Akhwan? Paham, pasti. kalau paham uh, latihan keempat ini lebih mudah lagi. Latar nah, keempat begitu kompleksnya. Kalau ini, Alhamdulillah, antum telah diberikan beberapa e, mukadimah. Nah, di sini tinggal memperbaiki harokatnya saja. Satu harokat saja diperbaiki. Di mana tadi? Nah, nomor berapa ini? Nomor 6 Afwan nomor 5 ar Rasulullah, ar Rasulullah. Di mana letak salahnya, afwan? Al di mana? Alif lam di kalimat. Rasul, seharusnya Rasulullah. Tidak Rasulullah. Rasulullah. Hmm, Tapi terakhir ibnun ibnun, nanti melihat ibnun al Mudarrisi. Kalau disambung ibnunil Mudarrisi. Ah, apa salahnya di sini? Nah, Harapan terakhir di di ya nun di nun ya di nun. Di nun. Hmm. Antum agak ngantuk seperti. <laughs> Nun di sini yang salah hi. Nunnya seharusnya Ibnul kas. Seharusnya kas, kas kas kasra. Kasra sayyidat. Ya seharusnya boma. Subhanallah Anak tadi sedikit membuat jebakan tadi <laughs> Ternyata antum <antepan> belum terjebak. Di sini <laughs> seharusnya boma bukan kasra dan bukan juga tanmin. Nah. Ibnul Mudarisi bukan Ibnul Al Mudarisi. Saya minta ya hwan. Tayt, Tayt lah. Kita buka. Tak nah, Kita buka line telefon di 8236543 untuk antum yang akan uh, mempraktekan. Assalamualaikum. Tayt silakan dari mana pak? Arifin. Diketahui. Siapa dengan siapa pak? Maaf. Arifin. Arifin. Tayt. Uh, suaranya kurang jelas. Akhil. Halo dengan siapa? Arifin. Arifin, طيب dari mana? Halo. Silakan. Suaranya terpecah. Ya, taib kemungkinan sinyalnya ini. Iya, sinyal eh, sinyal ini, pakai HP ya. Kami persilahkan di belakang Akh Arifin di nomor 823 6543. Kami ulangi 6543 ya yang kita pakai pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu dengan siapa? Dari Ummudaniyah di Telaga Sakinah. Silakan. Ummudaniyah Telaga Sakinah baik. Kamu ada bukunya? Naam, Ustaz. Silakan dibaca latihan kelima. Ya Silakan. Babul baiti mughlaqun. Tayyib. Ada jawaban lain selain itu? Tidak ada. Tayyib. Sember. 2. Aina miftahu sayyarati? Tayyib. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamah Rasulullah Rasulullah thayyib Baytu Thibi bi'idun ba Naam Al-Qur'anu Kitabullah thayyib Istamirr Khadijatu binti Hamidin Sekali lagi Emma Khadijatu Khadijatu binti Hamidin Bintu Hamidin Oh bintu ya Ustaz Iya yeah. Khadijatu bintu Hamidin Naam Hamidin dinisbatkan kepada bintu Khadijah berdiri sendiri sehingga bintunya tidak berpengaruh, tidak terpengaruh. Baik. Istamir. Ana ba'nul mudarrisi. Naam. Qolamut thalibi maftuhun. Alhamdulillah. Ba'u baiti maftuhun. Ba'? Siapa yang umo? Ba'ul baiti maftuhun. Ahsant. Kharaja mudarrisu min ghurfatil mudir. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Terima kasih umo. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami persilakan kembali bagi antum. Dari tadi akhwat terus ya. Kami perlu skranti ikhwan ikhwanya. ikhwan ikhwannya. Kenapa ini ikhwan nih? <laughs> Mungkin skala cepat sudah masuknya. Oh iya, mudah-mudahan ya. begitu. Tapi asalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah dengan ikhwan ya. Gimana siapa, Pak? Awannya ikhwan ini pelajaran ke berapa? Pelajaran ke ini pelajaran ke antum berarti belum menemukan halamannya ya? Iya. Ad-dersul khamisuh, pelajaran kelima. Halaman 20. Halaman 28. Halaman ya sekarang. Oh. Sekarang 29 sekarang. Tayak silakan, Antum baca dulu. Nanti antum telepon lagi, insyaAllah Allah. Selamat ya, malam. Mas masuk. Selamat malam. Ya, ya. Tidak masalah, tidak masalah. Tidak, Alhamdulillah. Terima kasih. Di belakang Al-Akh tadi kami persilakan kembali bagi antum hmm, yang sekarang ini. bertanya atau akan mengasarkan latihan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Dari mana? Dengan siapa, Pak? Komar di Cantung. Alhamdulillah. Pak Komar. Pak Komar ada bukunya, Pak? Ada, Ustaz. Silakan dibaca latihan ke-6, Pak Komar. Bagian ke-6. Nah, halaman 29. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Nah, Ustaz. Silakan. Al-qalamu at-thalibi, apa yang salah di situ? Al-qalamu. Al langsung Pak Komar langsung menjawab, langsung dibaca jawaban jawaban yang benar bagaimana? Al-qalamu at Mumtaz. Bintu Hamidin. Mumtaz ismul walidi sekali lagi Pak Omar ismul Waladi mumtaz babus sayyarati nعم ar-rasulullahi Arras, nعم ibnul mudarrisi jairahsant barakallah fikum Pak Omar Pak Omar baru belajar bahasa Arab ini eh, naam, sudah saad, baru mulai baru belajar mak direno Bapak Pak Umar ya belajar buku ini eh, Apa sudah si. Sudah nah, pernah sedikit Oh, baik. Alhamdulillah. Saya mau nanya sebentar, Ustaz. Ya, silakan, Pak Umar. Allah Foucault, bedanya ala sama fauqa. Bedanya ala dan fauqa. Disebutkan beberapa ahli bahasa membedakan antara kalimat ala dan fauqa. Kalau fauqa itu artinya di atas tapi tidak menempel. Hmm. Tapi ini banyak sekali perdebatan, tapi ini hanya menyebutkan satu yang menurut anak paling paling kuat fauqa. Di atas kita tapi tidak menempel dengan kita Tapi kalau Allah Di atas dan menempel Misalnya Alkitabu Alal Maktabi Alkitabu Alal Maktabi nah. Alala nah, Di sini Alkitab-kitabnya di atas meja dan menempel Tapi kalau Antum bilang Almisbahu Fauqa ra ra'si Almisbahu Fauqa ra ra'si Lampu itu di atas kepala kita Penggunaan kalimat fauqa ini dari beberapa uh, pendapat para ulama nuhat Dan ini yang mudah-mudahan insya Allah benar. Alam. Kita angkat kembali di lain telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Dari mana? Dari umu Arina Cibitung. Umu Arina ada bukunya? Ada, sir. Uh, silakan dari hatian kelima umu. Babul Baiti Mukhlakun. Sekali lagi kalimat buku lakunnya? Babul Baiti Mukhlakun. Baibu. Aina miftahus sayyarat. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallama rasulullahi. Taib. Baytus tabibi ba'idun. Naam. Al-Quranu kitabullahi. Jayid. Khadijatu bintu hamidin. Naam. Ana b'nul mudarrisi. Jayid. Alamu talibi maksurun. Ma'ana maksurun, Ummu? Maksurun. Patah. Patah. Hmm. Hmm. Stamer. Babul Masjidimiftu Babul Masjidimiftuhun. Miftuhun. Babul Masjidimiftuhun. Nantaz. Koro Jal Muda Risumin Mudiri Lmu Diri. Barakallahu syalla barokatul. Kasih saat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri kesempatan kembali bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Abu Samah di Cigarang. Serakan saya, Abu Samah. Ratian ke-6. Waladul thalibi. Naam. Mintu Hamidin. Naam. Ismul Babu Naam. Rasulullah. Naam. Ibu Nur Mujarri. Baik, masya Allah. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Dulu pembahasan masalah apa itu? Al-Islam Terima ya? kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima ya? Bagaimana, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alif ba Alif ta. Oh iya, betul itu asyamsiah. at Tidak Altajiru tajir di dalam surat apa itu? Al-Fiamma ya kalau enggak salah. Coba teman dibaca Al-Fiamanya. Sekilas. Ane itu. Ya. Bagaimana? Bagaimana ayatnya? Ayatnya apa Pak? Wa tafatit, wa tafatit. antum salahi. Di situ buka alif lam asyamsiah dan bukan alif lam qomariyah. Nah. Itu Irtafat itu katanya Irtafat alif di situ al, huruf aslinya bukan alif lam tambahan bukan Beda dengan kalimat al-baytun asal katanya baytun al itu tambahan tapi di sini watafatisa ku bisa di situ asal katanya Irtafat alif dan lam di situ huruf aslinya pak bukan alif lam tambahan paham akhi? ya itu kalau membedakannya gimana ah bedakannya ala anton terus bater basar masya allah maklum di sana bedakan nih taufan salam buat akhir rezon itu oh ya taufan selamat malam assalamualaikum selamat berkat salamualaikum wr wb aina akhir rezon tauf terima kasih abu samah di belakang al ah abu samah kami persilakan di delapan dua satu kesempatan terakhir bagi anda di kesempatan malam hari ini assalamualaikum Halo, halo Assalamualaikum Halo Ya, silakan dari mana? Dari Yasmin Silahkan Yasmin Ada Yasmin. bukunya? Ada Ustaz Ih, kalau begitu baca latihan kelima Latihan kelima? Iya Iya, Ustaz Ambil bukunya dulu sepertinya Babul ya Babul Taithi Mughlakun Taib Aina Miftahu Sayaruti Naam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Baik. Baik itu, to... baik itu, Taubibin Baik Al Quranu Kitabullahi. Tam. Setamir. Hodi eh, jatuh bintun Hamidin. Sekali lagi, waktu. Hodi bintun Hamidin. Ah, ada kesalahan di situ. Coba ulang sekali lagi apa kesalahannya di situ? Khadijah tu bintu Hamidin. Oh bintu. Heem. Mm -mm. Khadijah bintu Hamidin. Naam. Ana bintu Mudarisi. Naam, bukan ana bintul Mudarisi? Tayib, istamir. Oh, qala mu talibi Naam. Babul masjid maf'ulun. Muntaz. Kharaja mudarisu min ghurfati mudiri Tayib, lanjutkan ukti, Lanjutkan latihan keenam. Teruskan aten kan Ya. Langsung aja ustaz. Silakan, langsung. Paramot Paidi. Naam. Bin Tuhamidin. Naam. Ismul waladi. Naam. Babussayyarati. Masyaallah. Ar-Rasulullahi. Sekali lagi, ukhti. Ar-Rasulullahi. Tayib. Ibnu Mudharisi. Tayib, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Shukran. Shukran, ustaz. demikian untuk uh, malam hari ini. Ukti uh, tadi mengakhiri ya uh, kesempatan bagi antum para pendengar yang berada di rumah untuk uh, me apa, melakukan atau uh, mempraktekkan pelajaran kita pada malam hari ini. Tuh so, Ustad untuk selanjutnya uh, ada pertanyaan dari pesan singkat. Silakan Ustadz. silakan. Mas Adalah. Nah ada kesempatan uh, beberapa pertanyaan ini. Ustad kenapa di dalam penisbatan uh, di dalam kalimat penisbatan kalimat keduanya ada yang Kasroh tanwin dan ada yang kasroh saja ini. Ini pelajarannya sudah. Hmm. Harus diberikan contoh dulu. Misalnya Ibn mungkin ibnu Ibn nama orang. Sebantu ya. hmm. berikan contoh. Ibnu Ammarin Tajirun wal muktsin hadee. Ini Tajirun. Kenapa? Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin itu itu oh. satu kalimat penisbatan sudah. Tajirun kata tersendiri lagi. Ibnu Ammarin Tajirun. Maksudnya begini mungkin. Uh, ada satu uh, kalimat misalnya babus sayyarati. Hmm. Ta marbutoh di sini adalah kasrah saja. Betul. kemudian misalnya ibnu ammarin kalau hmm. di sini adalah uh, Oh, uh, kenapa tanwin? Buka, ya, bukan, bukan bukan bukan kasrah saja. Eh antum kalau perhatikan contoh tadi babus sayyarati. Nah. Kalau antum perhatikan kalimat as-sayyara itu ada alif lam sebelumnya. Ya tidak? Nah. Jika jika satu isim sudah ada di situ alif lam maka yeah. harakatnya tidak tidak tanwin hmm, yeah, tidak domat tanwin maupun tidak kasrtanwin maupun tidak salatanwin tapi hanya uh, kasra saja atau domah saja atau fatah saja di sini kasra babus saya tidak benar kalau babus saya karena alif lam dan tanwin tidak boleh bergabung dalam satu isim nah. salah satunya harus harus ini harus mengalah dan yang mengalah nah. di sini adalah Kasroh, tanwinnya mengalah. Jadi, alif lamnya lebih menang daripada kasrohnya. Ada contoh Aibun wa Ammarin tadi. Antum, lihat kalimat Ammarin, tidak ada alif lamnya. Maka kita menggunakan Ammaris tanwin. Antum, insyaAllah, saya mudah-mudahan paham. Nah. Untuk selanjutnya dari uh, Abu Ammar di Cikampek okay. Ustaz, apakah kata tahta termasuk ke dalam harful jar? Tahta, tahta, tahta harful jar? Ya, fungsinya memang diantaranya dia memajerkan Uh, isim setelahnya. Hmm, iya, diantara fungsinya. Begitu begitu. Sementara itu jawabannya. Taib. Untuk selanjutnya, uh, ini pertanyaan mengenai kitab. Ya. Uh, Insya Allah nanti kita akan informasikan setelah kajian ini. Taib. Taib. Ya bis. Taib. Uh, Taib. Insya Allah kita tutup dulu pertemuan kita malam ini. Nah. Kita akan lanjutkan lagi, insyaAllah pada pekan ke depan ada satu latihan lagi yang tertinggal sepertinya sebelum kita masuk pelajaran baru. Nah, nah. Baik, anak tutup. Subhana kalbi Hamdik. Sholala ilaha illa anta. Astaghfiratu Billahi. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.